Va nimici pe vierea aceea și via o va da altora. Oare n-ați citit locul acesta din scriptură? Piatra pe care au lepădat o a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. Ei căutau să-l prindă, dar se temeau de norod. Pricepuse că împotriva lor spusese Iisus pildă aceasta. Și l-au lăsat.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 În pe care îl dădea Iisus le zicea. Păziți-vă de cărturari. cărora le place să umbe în haine lungi și să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Ei umblă după scaunele din tâi în sinagogi și după locurile din tâi la ospețe. Ca să le văd duvelor le și fac rugăciuni lungi de ochii lumii. O mai mare osândă va veni peste ei. Iisus și jos în fața Bisteriei templului.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 că toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce mai rămăsese ca să trăiască.